Rugăciune pentru taina trăirii, ca mlădiție în vița vieții veșnice. Doamne, Isuse Hristoase, calea, adevărul și viața, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi ai rostit. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. De aceea taina trăirii într-un tine, ca mlădițe, este rodul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru mine, el o taie. Și orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca mai multă roadă să aducă. Noi, ca niște mlădițe pline de rod să fim, te-am rugat, pentru că cel ce rămâne în mine... Și eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteți face nimic. De aceea, porunca ta, Rămâneți în mine și eu în voi. Am ascultat și învățătura ta, precum lădița nu poate să aducă roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi, dacă nu rămâneți în mine. Pentru noi, profunda legătură cu Tine ne-a dezlegat. Doamne, Iisuse Hristoase, calea adevărului și viața, Te iubim, Te slăvim și îți mulțumim, fiindcă taina trăirii ca mlădițe în vița vieții veșnice ne-ai dăruit când ai rostit, dacă rămâneți într un mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și vi se va da. De aceea noi, cu versetele Sfintei Evangheliei, ne-am rugat și ca să aducem roada ta sfântă, noi toate faptele, gândurile și cuvintele noastre, ție ți le-am închinat. Pentru că în cuvântul tău, ca să aduceți o roadă multă și să vă faceți ucenicei mei, noi la ta am înțeles și am respectat. Doamne, Iisuse Hristoase, calea adevărului și viața, te iubim, te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă taina trăirii cam lădițe în vița vieții veșnice ne-ai descoperit. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în iubirea lui. De aceea ne-ai poruncit Rămâneți într iubirea mea și să vă iubiți unii pe altul precum v-am iubit eu, pentru că mai mare dragoste decât aceasta, nimeni nu are ca sufletul lui să-și pună pentru prietenii săi. Iar noi să facem poruncile tale ne-am străduit, pentru că în ele, sămânța rodului tău ai sădit.